Галина Пагутяк. Писар Східних хворіт притулку. Роман. Журнал Сучасність. Числа 9-10 за 2002 рік. Читає Галина Довгозір. Антон, писар Східних хворіт притулку, косив траву в садку, Коли дзвоник сповістив про нового прибульця, він саме думав про те, що ось зараз задзвонять у ворота, і йому доведеться покинути косу, почепити її на гільці найближчої яблуні і вийти з тіні на пекуче осоннє. Сонце викличе біль у очах, і він знову боятиметься зустрічі з прибульцем із іншого світу. Думка про дзвоник була несподіваною і прикрою. Він ще гадав, ніби навмисне, аби затьмарити красу погожого літнього полудня. Бо вже давно ніхто не приходив до притулку. Не тому, що поменшало зла в тому світі. Зла ніколи не буває ні замало, ні забагато. Просто часом занепадає віра, і тоді важко відшукати притулок. Шалька терезів мусить гойднутися, мусить повіяти вітер, що пахне спокоєм, травою, молоком. Перед тим писар думав, що лі, напевно, бачить його з вікна бібліотеки, і потім закличе випити жасминового чаю. Вони сидітимуть навпроти. Писар та бібліотекар, втілення рівноваги і утоми, тільки б дзвоник не озвався знову, бо вони почують його, і весь притулок сколихнеться, замре у чеканні, від східних до західних воріт, тих, через які знову повертаються у світ, що завдає болючих ран тілові і душі, повертаються ті, у кого рани зарубцювалися. Хоча Антон не сподівався почути зараз дзвоника, до язика якого прив'язана груба мотузка, зате він знав кожен свій крок після того, як почує його. Ось він зупиняється, підіймає косу лезом догори, струшує з нього налиплі травинки, жалемо зирає недокінчений покіс, йде на лиближчого дерева, чіпляє на нього косу, дивиться на вікно бібліотеки, вийшовши із затінку, прикриває долонею очі і думає про прибульців. Як ті комашки, вони прагнуть сховатися у зеленій траві притулку, стати невидимими, вдячно припавши до землі. Бідні, вони заплющують очі і кажуть подумки. Мене немає. Я прийшов, прийшла, щоб сховатися, полегшено виплакуючи сльози. Що більше їх виплакуєш, то легше й тіло і душа. Вони підіймаються вгору, сонце їх засліплює. Антон косив траву для кіз, їх у нього дві біла і чорно біла. Вони пасуться коло струмка, завжди мудрі й спокійні, не намагаючись ніколи обійти землі притулку, а вони величезні. Тепер писар іде до будиночка, що зрісся з муром, там двоє дверей. Перші для одного світу, другі для іншого. Малесеньке віконечко у воротах. А радше очко, затулене металевою заслінкою, яку важко відсувати й в мороз, і в спеку. Бо спершу треба подивитися, хто за дверима. Може вітер, може птах сівся на дзвінок чистити зьобом пір'я. Кожне відтуляння віконечка, відчиняння дверей болісні, наче по серці черкає сліпуче лезо. Хоча наперед знаєш, що це місце не для щасливих, і сюди приходять не за щастям, а по забуття. Ти інший, бо з'явився тут ще немовлям мертвої матері, і нічого не пам'ятаєш. Треба сьогодні скосити траву, бо починають наливатися ранні яблука, і одне за одним падати в траву. Не забудь узяти з собою кілька яблучок, віддаси їх тому, хто прийде. Ось що думав Антон перед тим, як мав прозвучати дзвін. А він косив траву, клепав косу, Потопав у пахощах і тіннях літнього саду, наче готовий, але насправді ніколи не готовий зустрітися з прибульцем, про якого не знаєш, молодий він чи старий, чоловік це, чи жінка або дитина. Бо все зважене, усе відміряне, крім оті миті, коли треба глянути незнайомцеві в очі і сказати перші слова. Цей момент найважчий, бо перед тобою людина з іншого світу. І хоча їх тисячі пройшло через твою книгу, яку ти пишеш уже 20 років, і у всіх них були б однакові причини увійти до східних воріт притулку, вони торкаються твого серця наче блискучим гострим лезом. До болю не можна звикнути, щоразу він немилосердний. Збоку це виглядає як ритуал.